Admiral Luis Carrero Blanco bio je čovjek ustaljenih navika. Taj bliski suradnik španjolskog diktatora Francisca Franca, kojega ga je u lipnju 1973. godine imenovao za španjolskog premijera, imao je već desetljećima nepromjenjen dnevni raspored. Svakog jutra oko 9 sati njegov crni službeni automobil marke Dodge Dart parkirao bi ispred Isusovačke crkve udaljene 300 metara od njegovog doma. Carrero Blanco ušao bi u crkvu kako bi bio na misiji. Nakon otprilike 45 minuta, admiral bi izašao iz crkve, sijeo u automobil i krenuo prema svom uradu. Ali takva predvidljivost ubića admirala. Španjolska te 1973. godine bila je uzavrelo mjesto. Francisco Franco i njegov režim vladali su već 34 godine i mnogima je bilo dosta te vladavine. Admiral Carrero Blanco bio je Francova desna ruka. 20. prosinca 1973. Admiralova ustaljena rutina doći će mu glave. Španjolski premijer upravo je izašao iz crkve nakon što je prisustvovao misi i ušao u automobil kad je snažna eksplozija zatresla obično mirnu sporednu ulicu. Cigle, blato i komadi metala letjeli su zrakom. Eksplozija bombe bila je toliko jaka da je na ulici napravila veliku ruku i uništila ili teško oštetila 12 drugih vozila. Admiral je umro nekoliko minuta nakon eksplozije. Njegov vozači i tjelopranitelj umrli su odmah. Njegov automobil eksplozija bacila skoro 30 metara u zrak. Pokrzno je krov peterokatnice prije nego što je pao u dvorište na drugoj strani te zgrade. Policija, koja je čuvala obližnju vladine zgrade i američko veleposlanstvo, zatvorila je područje odmah nakon eksplozije. Admiral Luis Carrero Blanco bio je čovjek broj dva u tadašnjoj Španjolskoj. Njega su smatrali za Frankovog nasljednika. Kada je 1936. godine izbio španjolski građanski rad, Blanco se našao iza republikanskih crta. Godinu danas krivao se veleposlanstvima Meksika i Francuske, a onda se tajno prebacio na Frankovu stranu i služio u njegovoj mornarici. Nakon pobjede Frankovih nacionalista postao jedan od najbližih diktatorovih suradnika, postao je šefom pomorskih operacija. Godine 1957. postao je ministar, 63. dobio čin viceadmirala, a tri godine kasnije postao je admiral. Tijekom 50. godina koordinirao je rad ministarstava, a u 60. postao je vicepremijera. Kada je Franco 73. godine zbog narušenog zdravlja odlučio za sebe zadržati samo položaje predsjednika države, vrhovnog zapovjednika i vođe frankističkog pokreta, položaj premijera prepustije vjernom admiralu. A šest mjeseci nakon što je postao premijerom, Blanco je spektakularno ubijen u Madridu. Kako je izvršen taj atentat opisuje novinar Bill Samlin Jones za manchesterski dnevnik Guardian. Ubojice su prema službenim izvještajima iskopali tunel iz podrumskog stana prema sredini ulice i tamo postavili 50 kg plastičnog eksploziva, koji su aktivirali dok je prolazio admiralov automobil. Eksplozija je poput igračke bacila automobil preko krova crkve u kojoj je admiral bio na misiji. Njegova uobičajena ruta do crkve bila je dobro poznata. Policijski izvori kažu da su stane iz kojeg je iskopan tunel unajmili dva mjeseca prije mladići koji su se nazivali umjetnicima. Ti mladići umjetnici pripadali su organizaciji koja se nazivala Euskadi Taz Katasuna. U prijevodu taj naziv znači Baskijska domovina i sloboda. Ta organizacija je poznatija pod kraticom ETA. Za svoj simbol organizacija je odabrala zmiju koja simbolizira tajnovitost i lukavost omotanu oko sjekire koja simbolizira snagu. Cilj te organizacije je stvaranje samostalne baskijske države. U Europi postoji puno nacija koji se nazivaju posebnim, a među njima čini se da baski imaju još posebni status. Govori Tihomir Ponoš, povisničar. Posebna je zato što su baski na izvestan način jedan od najposebnijih naroda u Evropi. O njima se veoma malo zna i o njihovoj povijesti se veoma malo zna. Oni govore specifičnim jezikom koji zapravo nema srodnog jezika u Evropi i za koje mnogi kažu da spada među iznimno teške e, jezike. Što se tiče baskijske povijesti, e, prvo koji spominje Baskiju je Strabon. On spominje u sedmoj godini. Što bi značilo da je ta povijest duga ili stara 2000 godina. Tradicionalna nacionalistička interpretacija baskijske povijesti govori da Baskija nikad nije bila pokorena zemlja. I to recimo e, pod upjeru i podatkom da u doba kada je Baskija bila dio rimskog carstva, tamo nisu bile izgrađene nikakve rimske fortifikacije. Međutim, oni koji nisu skloni tako, odnosno nacionalističkoj interpretaciji baskijske povijesti, tvrde da je to zato što je Baskija u ono doba bila potpuno nevažna. baskijska povijest nije baš najjasnija. Rimski pisci spominju jedno pleme po imanu Vascones koje je živjelo u području koje danas odgovara provinciji Navari. To se pleme borilo protiv Vizigota, Franaka, Normana i ponekad i Maura koji su okupirali dolinu rijeke Ebra. Glasovita pjesma o Rolandu spominje Baske koji su u komadiće sasjekli zaštitnicu vojske Karla Velikog u bici bicikodronsevalese 778. godine. Od stoljeća područje na kojem su živjeli Baski postalo je dijelom kraljevine Navare. A tijekom srednjeg vijeka provincije Lava, Biskaja i Puskoa ujedinile su se s Kastiljom i Aragonom. Ako je rana baskijska povijest tajnovita, još i tajnovit je podrijetlo baskijskog jezika. To je jedan od najstarijih europskih jezika. Od svih jezika koji su se govorili u jugozapadnoj Europi, on je jedini koji je ostao na životu. Ostali su svim nestali pred naletom starog Rima i latinskog jezika. Njemački filolog Hugo Schuhard predpostavio je da baskijski jezik ima genetičku vezu s izumelim iberskim jezikom i da ta oba jezika vode podrijetlo iz afroazijatske skupina jezika. Danas se smatra da je ta veza malo vjerojatna. Baskijski ne dijeli zajedničke lingvističke karakteristike sa azijatsko-afričkom skupinom jezika. Baskijski je sličan ibarskom, ali znanje baskijskog jezika nije pomoglo u dešifriranju ibarskih zapisa koji su otkriveni u istočnoj Španjolskoj i na sredozemnoj obali Francuske. Usto postoje razlozi da se baskijski poveže iz kavkazki, drevnim jezikom koji se govorio na području Kavkaza. Kako bilo podrijetlo i starost, baskijskog jezika ostaju tajna. A oko tog jezika stvorena je baskijska nacija. Moderni baskijski nacionalizam nastaje krajem 19. stoljeća i zapravo stvaranje modernog baskijskog nacionalizma malo kasni za stvaranje modernih nacionalizama drugih evropskih nacija 19. stoljeća je stoljeća nacija ali se nacije začinju formirati već bilo krajem 18. a najkasnije recimo sredinom 19. stoljeća dok se kod Baska to počinje zbivati eto krajem 19. stoljeća i utemeljitelj suvremenog baskijskog nacionalizma je Sabino Arana on je inače iz obitelji u kojoj se veoma slabo govorio baskijski i on sam je veoma slabo, tako on cijelog svog života govorio e, baskijski jezik. E, recimo, da bismo 31. srpnja 1895. godine mogli smatrati datumom omroženja suvremenog baskijskog, odnosno modernog baskijskog nacionalizma jer te godine, odnosno toga datuma je Arana osnovao baskijsku nacionalističku stranku. On je baskijsku nacionalnost nastojao utemeljiti na biologijskim, odnosno rasnim pretpostavkama, što nije čudno za 19. stoljeće, kada su takve pretpostavke i kada su takve teze bile veoma raširene među, tako rekući gotovo, svim nacionalizmima. A tek nakon tih biologijskih ili rasnih pretpostavki, kojima on recimo volio naglasiti da su baski u prosjeku više nego ostali stanovnici Španjolske i da koliko god to danas može zvučati čudno, ali on to je govorio da imaju malo drugačiji oblik kluba i specifičan nos. Tek nakon tih biologijskih pretpostavki baskskog nacionalizma na drugom mjestu je tek navodio jezičnu posebnost. Baskis su tijekom svoje povijesti često birali stranu koja je gubila. Posljedice poraza bile su i tekako teške. Jedan od najlošijih baskijskih izbora dogodio se tijekom 30. godina 19. stoljeća. Tada je španjolski princ Don Carlos punim imenom Carlos Maria Isidre de Bourbon istaknuo svoju kandidaturu za španjolsko prijestolje. Do 1820. godina Don Carlos vodio je nezanimljiv život. A onda je njegov brat, španjolski kralj Ferdinand VII, od njega zatražuje da prizna njegove kćeri Izabeli pravo na španjolsko prijestolje. Don Carlos je umjesto priznanja Izabelinog prava citirao Salijski zakon koji je kralj Filip V. donio 1713, po kojemu je, navodno, pravo na prijestolje pripadalo njemu. Kako su liberali podržavali Izabelu, Don Carlos je postao kandidat za prijestolje klerikalaca, koji su tvrdili da on predstavlja stare monarhiske tradicije, crku i regionalne slobode. Kako su liberali podržavali strane novatarije poput ustavne vladavine i centralizacije, većina baska stala je na stranu Don Carlosa. Godine 1833. Don Carlos otišao je u Portugal kod svog zeta Don Miguela, koji se borio za portugalsko prijestolje. Kako je u Portugalu bjesnio građanski rat, Don Carlos bio je ociječeno čpanjolske kada je Ferdinand VII umro. Nakon njegove smrti malodjetna Izabela okrunjena je za kraljicu, a njezina majka Marija Kristina proglašena je regenticom. Don Carlos je odmah kada je primio te vijesti isplovio za Englesku jer se jedino preko nje mogao vratiti u Španjolsku. I tako je izbio prvi karlistički rat, posebno opak i građanski rat koji je opustošio Španjolsku. Don Carlos je najveću potporu imao baš u Baskiji, koju je njemu vidjela čuvara svog posebnog statusa unutar Španjolske. U jednom Basku, pretendenta prijestolje, našao je svog vojnog zapovjednika. Tomas de Zumula Carregvi, student prava koji je tijekom Napoleonove okupacije Španjolske napustio studij prava kako bi se borio proti francuske okupacijske vojske, organizirao je karlističke snage u Baskiji i Navari i krenuo u pobjedonosnu kampanju koja je do duše bila obilježena velikim brutalnostima na obje strane. Frederick Henningsen, engleski dobrovoljac u karlističkoj vojsci, ovako opisuje jednu utvrdu nakon što su s njom završile karlističke snage. Predaje utvrde dogodila se ujutro oko 7 sati i ja sam bio jedan od prvih koji je ušao u nju. Jedna od kuća, čije je pročelje bilo razneseno minama, bila je puna unakaženih tijela. Jednom su vojniku noge bile razbacane po prizemlju, drugo tijelo visjelo je preko grede između katova. Tu je bilo i nekoliko crnih nakupina prekrivenih krvlju, za koje je bilo teško zamisliti da su nekada bila ljudska tijela. Unutra, sve je granatama svedeno u prašinu. Međutim, Don Carlos nije baš volio svog briljantnog zapovjednika. Zumala Carregu je bio previše uspješan, previše popularan kod vojske i bio je bask. U trenutku kada se baskijski vojskovođa spremao na Madrid, Don Carlos mu je zapovjedio da zauzme glavni baskijski grad Bilbao. Tu je odluku Zumula Karegu i smatrao glupo, ali je poslušao zapovjed. Tijekom opsade, on je zadobio lakšu ranu koju njegovi liječnici nisu adekvatno liječili. I ta je malena rana dovela do njegove smrti. Bilbao nije zauzet, Don Carlos je izgubio najboljeg zapovjednika, a uskoro će izgubiti i rat. A baski koji su podržavali Don Carlosa našli su se na poraženoj strani i za to su platili gubitkom bijela autonomije. A onda su 1870. ponovili istu grešku. Podržali su još jednu neuspješnu karlističku pobunu i izgubili još jedan dio autonomije. Tijekom tih godina počelo je i ubrzano propadanje Španjulske. Kako izgledalo to propadanje opisuje povisničar Anthony Beaver u knjizi Španjulski građanski rat. Vlade u Madridu bile su korumpirane i generali su dobili naviku da ih zbacuju s vlasti. Bilo to vrijeme kada su generali osnivali svoje vojske i držali duge govore u kojima bi sami sebe imenovali spasiteljima i diktatorima Između 1814. i 1874. pokušano je 37 državnih udara, njih 12 je uspjelo. Zemlja je teturala, postajući sve siromašnija, dok se kraljica Izabela bavila svojim gardijskim časnicima. Konačno je 1868. svrgnuta s prijestolja kada je odabrala ljubavnika kojeg vojska nije odobravala. Dvije godine kasnije Amadeo od Savoje izabran je za njezinog nasljednika, ali njegova dobra volja nije bila dovoljna da mu pribavi potporu stanovništva, koje je već bilo umorno od monarhije. Nakon njegove abdikacije 1873. uslijedilo je glasovanje u parlamentu, kojim je utemeljena republika. Španjolska je bila izuzetno, recimo tako, trusno, Područje, zapravo još od početka 19. stoljeća i upada Napoleona, a svakako u prvoj polovici 20. stoljeća. I 30. godine 20. stoljeća su možda i najburnije, najburniji dio tog razdoblja španjolske povijesti. 31. godine, dakle godinu dana nakon što je pala diktatura prima de Rivere, uspostavljena je druga republika basinska nacionalistička stranka koja je bila dakle, najvažnija i glavna stranka u Baski i glavna stranka Baska koja je bila ujedno i snažno katolička nije pretjerano podržavala republiku i upravo taj njen snažan katolicizam je bila dosta velika zapreka u podršci republike jer su republikanci bili blagorečeno prilično anticrkveno raspoloženi što neću di imali se na umu da je stoljećima crkva imala zlokobno golem utjecaj na političke prilike u španjolskoj republikanci što je važno su bili spremni razgovarati sa, i sa Baskima o autonomiji i baskijska stranka nacionalistička se polako počela okretati prema republikancima 32. godine a to nije slučajno da ime 32. godine je Katalonija dobila određeni stupanj autonomije. Onda su naravno jednostavno vidjeli, aha, u redu Katalonija je dobila, onda je izgleda prulično očito da, da bismo i mi to mogli dobiti. E, održan je referendum o, o autonomiji i tri od četiri baskijske pokrajine u Španjolskoj se na referendumu izjasnile za autonomiju, Navara je to odbila. I to zapravo ima jako dugotrajne posljedice sve do danas, jer navara se od tada formalno broj kao jedna od četiri baskijske pokrajine u Španjolskoj, ali se uvijek gleda izdvojena. I ona na kraju krajeva ni dan danas ne spada, u baskijsku, ne spada pod baskijsku autonomiju, tako da kada se govori o sedam baskijskih pokrajina, tri su u Francuskoj, četiri u Španjolskoj, u pravilu ne vredi matematika 3 4, nego bi prije vredila matematika 3 plus, 3 plus Španjolska je u 30. godinama 20. stoljeća bila zaostala zemlja. Od nekadašnje gospodarice svijeta koja se kupala u zlatu i srebru dobivenom iz kolonija, Španjolska se pretvorila u jedno od najsiromašnijih europskih zemalja. Novinarka Charlotte Haldane ovako je opisala Španjolsku 30. godina 20. stoljeća. Siromaštvo je bilo tragično. Bilo je loše u Kordobi, gadno u Granadi, užasno u Sevilji. Svuda je vladala ekonomska, mentalna i fizička depresija. Prema Republici postojalo je puno lokalne opozicije koju je predvodila i organizirala crkva. Vladina prirodna idealistička nesposobnost uvećana je sustavnom sabotažom svakog projekta koji je pokušana. Muška radnička populacija skoro je sva anarhistička. Socijalizam i komunizam, zapravo njihova trotskistička struja, uznatno je manjini. Skoro sva ženska populacija potpuno je odana crpenoj politici i nalazi se pod potpunom duhovnom i političkom dominacijom svećenstva. Pod svim tim, ljepota i sjaj krajolika, arhitektura, tradicija, postali su ruševine političkog potresa koji se tek sprema. 1934. godine na izborima pobjeđuje desnica uh, i to je donekle što je možda pomalo iznanađajuće uh, radikaliziralo Basketsku nacionalističku stranku, koja se od autonomije okrenula prema samostalnosti uh, i tu je naišla na veoma jaki energičan otpor te desničarske vlade, koja je izjavila otprilike da autonomija, da, i razgovori autonomiji o, mogu proći, to je razumno, međutim o, separatizam znači da će izvoriti ljude pred sredljačke vodove. Naravno da je to donekle radikaliziralo i same baske, i baskijske političke predstavnike. O, u veljači trideset nakon izbora ljevica se vraća na vlast međutim povratak ljevice na vlast će zapravo do kraja radikalizirati eko ta ljevica legalno legitimno pobjedila na izborima radikalizirati političku scenu i samo društvo u španjolskoj i u srpnju će započeti udar generala Franka kojim će zapravo započeti trogodišnji španjolski građanski rat a na koji će se onda nastaviti Frankova diktatura koja je potrajala 36 godina sve do studenog 75. kada je uh, on umro. Ove mjere nove ljevičarske vlade bile su puštanje svih zatočenih ljevičara, uođenje zemlješnjih reformi i prebacivanje radikalnih vojnih častnika poput Franciska Franka u vojarne iznad Španjolske. Uz to vlada je zabranila desničarsku španjolsku falangu i dala je Kataloniji administrativnu i političku autonomiju. Kako je na te mjere reagirala vojska, povisničar Peter Preston u knjizi dolazak španjolskog građanskog rata piše. Španjolska vojska koja je 1936. godine uzela oružje u ruke, imala je niz pritužbi. Bila je bijesna na pokušaj Republike da ukine povlašteni položaj vojske u društvu. Bili su jednako bijesni zbog pokušaja Republike da proširi autonomiju povijesnim nacijama, Katalonije, Baskije i Galicije. U vojci, koja je izgubila mnogo bitaka, časnici su bili odlučni da pobjede u zadnjoj bici, onoj za nacionalno jedinstvo. Bili su motivirani vjerom, koju su pomno kultivirale desničarske novine, da je druga republika duboko antikatolička i da nije učinila ništa kako bi zaštitila vlasništvo pred rastućom plimom socijalnog nezadovoljstva. U tako usijanoj situaciji samo se čekao početak građanskog rata. 17. srpnja 1936. u na mašinom Španjolske počela je vojna pobuna. Baskija se e, u tom ratu podijelila. Dvije pokrajine su bile za Franka, a dvije su dakle Biskaja i Gipuskoa su bile snažno republikanske. Basija Baskija se našla u pomalo specifičnom položaju jer je Zara naostala odciječena od Madrida, fizički prometno odciječena od Madrida zahvaljujući i frankovim trupama. Bilo je prilično jasno da ona dugoročno ne može opstati bez povezanosti sa unutrašnjošću španjolske. I 19. srpnja 1937. godine general Mola ulazi u Bilbao, a malo potom baskijski nacionalisti su se predali italijanima, koji su bili masovno prisutni sa svojim vojskom u Španjolskoj, koji su ih pak izručili frankistima. To je dosta zanimljivo da se baskijski nacionalisti koji su se borili za republiku, nisu htjeli boriti za republiku izvan baskije. Dakle, nisu htjeli sa svojim oružjem otići malo dalje u neku susjednu ovo, španjolsku pokrajinu i nastaviti borbu, nego su se e, predali Italijanima. E, kakva će biti sudbina Baskije pod Frankovom i pod frankističkom vlašću, priločno jasno kazao Jose Maria de Areliza, koji je bio novoimenovani grad, gradonačelnik Bilbaova, koji je rekao da je noćna mora Zvana je Uskadi, dakle, Baskija, poražena zauvijek. Što će se dogoditi s Baskijom pod Frankom, dalo se naslutiti iz događaja koji se zbio 26. travnja 1937. Tada je Gerniku grad udaljen 30 km istočno od Bilbao, napala njemačka Kondorlegija. Tu zrakoplovnu postrojbu poslao je Adolf Hitler kako bi Franku pomogla u ratu protiv republikanaca. U napadu poginulo je 1685 ljudi. Grad je bio pun, bio je sajmeni dan. Bilo je to prvo veliko bombardiranje iz zraka jednog grada. Njemački zrakoplovci vježbali su se za nadolazeći rat, a Francisco Franco najvjerojatnije želio tim napadom slomiti baske. Doduše kasnije je tvrdio da su grad dinamitom porušili anarhisti. George Steer, novinar Londonskog Timesa, ovako je opisao ono što je ostalo nakon bombardiranja Gernike. Gernika Drevni grad Baska i središte njihove kulturne tradicije, jučer poslje podne potpuno je uništen od strane pobunjeničkih zračnih snaga. Bombardiranje ovoga otvorenog grada, daleko utaljenog od bojišnice, trajelo je točno 3 sata i 15 minuta, tijekom kojih je moćna flota, sastavljena od tri tipa njemačkih zrakoplova, bombardera Junkersi Heinkel i lovaca Heinkel, neumorno na grad bacela bombe od 500 kg i zapaljive projektile. Za to vrijeme lovci su nisko nadletjeli grad, kako bi strojnicama gađali stanovništvo koje je sklonište potražilo u poljima oko grada. U gradu su ostale pošteđene neke kuće, poput kaze de Huntas koja je čuvala arhiv važan za baskijsku povijest i u kojoj je zasjedao baskijski parlament. Sačuvan je glasoviti hrast ispod kojeg su kraljevi španjolski polagali prisegu da neće narušiti povijesna prava Baska i za uzor dobivali prisegu vjernosti i pravo da nose naziv gospodar Baskije. Ali grada bio je razvoren. John Stier piše U dva sata ujutro, kada sam posjetio grad, cijela Gernika pružala je strašan prizor. Gorjela je s kraja na kraj. Odsijaj tih plamenova mogao se vidjeti u planinama koje su bile udaljene 20 kilometara. Tijekom noći rušile su se kuće, sve dok ulice nisu postale duge hrpe crvenih, neprohodnih ruševina. Mnogi preživjeli civili krenuli su na dug put prema Bilbau u starim baskijskim seljačkim kolima koje su vukli volovi. Kole nakrcana onime što se moglo spasiti iz ruševina, cijere su noći zakrčivala putove. Drugi preživjeli bili su evakuirani vladinim kamionima, ali mnogi su bili prisiljeni ostati u zapadjenu gradu i su na madracima ili su tražili preživjele članove obitelji. E, Zabranjena je upotreba baskijskog jezika. I zbog upotrebe baskijskog jezika na ulici e, moglo se završiti u zatvoru. E, Praktički kompletna policija, odnosno policijski kadar u, u Baskiji bio je doveden izvana, dakle, bio je izvan Baskije i takva situacija je potrebala sljedećih nekoliko desetljeća, ali je ona i ta diktatura je imala svoje uspone i padove, imala je razdoblja kada se više stezala i bila žešća i čvršća i razdoblja kada je bila nešto mekša velik dio vodstva baskijske nacionalističke stranke otišao je u egzil a u drugom svjetskom ratu Baski su sve karte stavili na poraz Hitlera, odnosno na pobjedu saveznika, smatrajući da će porazom Hitlera i Mussolinija, Franco, kojim su njih vojca i kako pomogli da dođe na vlast posljedično pasti, odnosno da će on biti eventualna sljedeća meta moguće intervencije zapadnih saveznika. Odmah nakon rata postojali su izvjesni znaci podrške Baskima, znaci, te znakove su uputili amerikanci, konkretno jedna manja baskijska jedinica se uvježbavala na Španjolsko-Francuskoj granici, a jedan američki potpukovnik je zapovjedao jednim malim centrom blizu Pariza u kojem je uvježbavano 150 baskijskih boraca. Međutim, već negdje 46. sa nagovještima prilično jasnim nagovještima hladnog rata, e, sve to pada u vodu, Franko više nije toliko nepoželjan, a i nema naznaka da su zapadni saveznici tako onako imali namjeru rušiti Franka. I e, više nije toliko važna činjenica, nikako je on došao na vlast, nikako on vlada, nego je daleko najvažnija činjenica to što je on žestok i antikomunist. Baskija i Frankova vlada bila je posebno žestoka. U rječniku tog vremena, baskijske provincije nazivale su se izdajničke provincije. A u tim provincijama, početkom 1950-ih, počelo je stvaranje organizacije koja će oružjem pokušati izboriti baskijsku nezavisnost. 52. godine, jedna grupa studenta počela je održavati tajne sastanke i oni su ispravo raspravljali pone o jeziku i o statusu baskijskog jezika da bi vremenom širili teme na sve relevantne društvene i političke teme i nazvali su se Ekine. To je u prijevodu s baskijskog to bi značilo djelovati. E, taj Ekin se relativno brzo povezao sa vodstvom e, Baskinske nacionalničke stranke u egzilu, a spojio se i sa njihovom omarninskom organizacijom. međutim, tu su postavili stalni sukovi jer su mladi iz Ekina bili zapravo daleko radikalniji nego što su bili mnogi mladi iz baskijske nacionalističke stranke. Do definitivnog rastljepa došlo je 1958. godine kada je Ekinu prišlo dosta mladih militanata iz a, stranke. Posljedica, dakle, sveg tog rastljepa je tada je 31. srpnja 1959. godine, dakle na 64. obljetnicu osnivanja Baskijske nacionalističke stranke, e, osnovana ETA ili punim nazivom Euskadi ta Aska Tasuna ili ti ba, u prijevodu Baskijska domovina i sloboda. Nakon osnivanja ETA je brzo postala popularna u Baskiji, ali njezina popularnost išla je i dalje od te provincije. U frankovoj Španjolskoj ETA je brzo osvojila simpatije svih onih koji su mrzili Franka i njegovu vlast. Dominic Ridley u manchesterskom dnevniku Guardian u članku pod nazivom Krvava oporuka ovako opisuje prve godinete. Baski su stoljećima bili glasoviti ribari i mornari. Misli se da su se iskrcali u Americi davno prije Kolumba. Branili su se od invazija Rimljana, Vizigota, Vikinga i Maura. Oni su najstariji narod u Europi i imaju svoj jezik. Ono što Baski nikada nisu imali je suverena i samostalna država. U Baskiji su se vodile neke od najkrvavijih bitaka protiv Franka tijekom građanskog rata koji je počeo 1936. I u obranu Baskijskog načina života, koji se našao pod Frankovim napadom, utemeljena je 1959. Euskadita Ascatasuna, Eta. Ono što je počelo kao tajni sastanak nekolicine intelektualaca, ubrzo je izraslo u protestnu organizaciju. Franco je silom gušio baske, zatvarao je intelektualce, mučio disidente, zabranjivao jezik. Eta je bila jedina vidljiva opozicija njegovoj diktaturi i uživala je potporu širokih slojeva španjolskog društva. Njihov glavni proklamirani cilj je osamostaljenje svih sedam uh, baskijskih uh, provincija. A uh, dosta važna činjenica je to da su oni od početka imali zapravo dosta velik otklon od aranine rasne teorije i e, ugaon i kamen baskijske posebnosti e, za njih je jezik. Naravno, to sve treba materializirati u, u samostalnu državu i tako dalje, ali ono po čemu se baski razlikuju od svih drugih naroda nisu nekakve biologijske oznake, nego jezik. E, prve aktivnosti danas izgledaju gotovo banalno, ali u doba franka, a u njegovu doba Španjolska je de facto policijska država i to izrazito policijska država, dakle prve aktivnosti su bile pisanje grafita. Prva akcija ozbiljanja se zapravo ne zna kada je bila, neki smatraju da je to postavljanje jedne bombe 1960. godine kada je poginuo jedan dičačić od 22 mjeseca. Međutim, eto od prvog dana odbija da je ona postavila tu bombu i da je ona odgovorna za smrt tog dičačića i po svojoj prilici je u pravu. Prva akcija je dakle provedena u srpnju 1961. godine. Tada su Frankisti slavili 25 godina početka zapravo državnog udara, odnosno Španjolskog građanskog rata, a ETA je htjela onemogućiti da vlak sa Frankističkim veteranima dođe na proslavu. Akcija je propala. Zanimljivo je da je akcija propala po svojoj prilici zato što je ETA vodila možda i malo, s obzirom na prirodu ETA kao organizacije, možda i malo previše računa o tome da izbigne ljudske žrtve, a rezultat e, svega toga, odnosno te akcije, je to da je ETA postala poznata i e, uhječeno je više od sto aktivista ETA. Posljedica toga je i to da je ETA otišla u e, exil, odnosno ne ETA nego njeno e, vodstvo. Godine 1962. ETA je održala svoju konvenciju u Bajonu u Francuskoj. Tamo se pojavila pod imenom Baskijski revolucionarni pokret nacionalnog oslobođenja. Skupina se opisala kao revolucionarna tajna organizacija koja oružano borbom želi doći do baskijske nezavisnosti. Tri godine kasnije ETA je objavila da je marksističko-lenjinistička organizacija. Do početka 60. organizacija se uglavnom ograničila na pisanje grafita tipa Živjela Baskija po zidovima baskijskih gradova i postavila je malane eksplozivne naprave koje nisu pričinjavale veliku štetu. Nakon pisanja grafita, podmetanja malih improviziranih eksplozivnih naprava pod hrankove spomenike i pljački banaka, Eta je krajem 60. ubila svoju prvu žrtvu. Jedan prometni policajac imao je tu nesreću da je zaustavio Seat 850 sa dva putnika. 7. lipnja 1968. godine veoma je važan datum za e, povijest Ete a zbilo se kako to obično biva nešto sasvim slučajno e, naime ubijen je Jose Pardines on je bio pripadnik civilne straže otprilike nešto kao prometni policajac Jel, sam do duše malo većim ovlastima a e, njega je ubio član Ete Francisco Javier Echebarrieta Uh, ta ječe barijeta je istoga dana samo nekoliko sati kasnije uh, ubijen, a jedini zapravo preživjeli je svih tih doležaj bio ovaj, uh, Inaki Sasketa i on je to kasnije op opisivao. Uh, Jose Perdinus je službeno prva žrtva koja je prvi čovjek koji je dobila eta. Uh, Eće čije ratno ime bilo čabi, je prva Etina žrtva i on je prvi zapravo mučenik e, Ete. Međutim, do, do toga je vjerojatno sve skupa došlo slučajno, naime, naprosto je Partine zaustavio automobil u kojem su bili barijeta i Sarasketa. U kolovozu, dakle, u prilike dva mjeseca nakon e, tog događaja, Eta je ubila Melitona Manzanasa. On je bio šef policije u San Sebastianu, a bio je na glasu, mislim bila je javno poznata činjenica da ne samo da muči e, zatvorenike nego da i uživa u tome. Rezultat ubojstva Marzanasa je masovna represija, a ta masovna represija, to masovnom represijom je, je udarena na kompletnu baskiju, dakle na kompletno baskijsko stanovništvo. Rezultat toga je da su mnogi članovi ETA završili u zatvoru, ali je taj da popularnost ETA u narodu naglo raste i da ETA tada nije popularna samo među Baskima, nego ju e, i mnogi ne BASKI i predstavnici zapravo ilegalnih podzemnih političkih organizacija u onodobnoj Španjolskoj zapravo podupiru njen rad. Nakon ubojstva omraženog šefa policije u San Sebastijanu, Eta je izjavila da to nije bilo ubojstvo već svaknuće koje je tražio cijeli grad. I na reakciju režima nije trebalo dugo čekati. Proglašeno je jedno od brojnih i stanja u Baskiji. Stotine ljudi je uhićeno i brzo izvedeno pred sud. U 1969. španjolska policija uhitila je skoro cijelo vodstvo Ete, a režim je za njih spremio posebnu predstavu. A ta je predstava privukla pažnju mnogih, između ostalih i Jean-Paul Sartre. Ako je vjerovati novinama, suđenje u Burgosu izazvalo je ovakav skandal zato što je otkrilo apsurdnu okrutnost Frankova režima. Ne vjerujem da je to istina. Trebali fašističko divljaštvo biti novost? Nije li od 1936. bilo zatočenja, mučenja i pogubljenja skoro svuda po iberijskom poluotoku? Suđenje je uznemirilo savjest ljudi u Španjolskoj i izvan nje, zato što je otkrilo postojanje baskijske nacije onima koji toga postojanja nisu bili svjesni. Postalo je jasno da to postojanje jedinstveno samo po sebi nije jedini takav slučaj, jer velike nacije imaju kolonije unutar svojih granica. U Burgosu optuženici su bili okovanih nogo i ruku i začepljenih usta, ali plativši veliku cijenu, oni su na suđenje izveli samu ideju centralizacije. Franko i njegov režim tijeli su pokazati kako se učinkovito bori protiv organizacije koja je udarila na taj režim a zapravo su omogućili da Eta postane svjetski poznata. Jer kada je svijet vidio optužene, a među njima su bile i dvije žene i dva svećenika, i kada je vidio na njima tragove mučenja, simpatije su otišle prema eti. U Burgosu je počelo suđenje šestnastorici, pripadnika Ete, a tužiteljstvo je tražilo šest smrtnih kazni i još za one za koje nije zatražilo smrtnu kaznu ukupno 700 godina zatvora. Za optužene su se založili mnogi. Među inima i Jean-Paul Sartre i Papa Pavao VI. E, optuženi članovi ETE su zapravo branili bez obrane u nekakvom formalnom smislu, nego su cijelo to suđenje, koje je relativno kratko trajalo, e, iskoristili zapravo kao propagandni podij i kao priliku da e, afirmiraju baskijsko pravo na samo određenje. 28. prosinca 70. sud je izrekao presude i nije izrekao šest smrtnih razni koliko ih je tražilo tužiteljstvo, nego 9. Pritisak međunarodne zajednice, kako bi se to danas kazalo na Franka, bio je doista veoma velik. I među ostalima tu je ponovo i Vatikan prosvjedovao, dakle je pavao 6. i prosvjedovali su i Njemačka i Francuska i tako dalje. I 31. prosinca Franko je tih devet smrtnih kazni zamijenio u kazne od 30 godina zatvora. ETA je nakon toga, nakon tog suđenja u svijetu postala doista međunarodno i tekako poznata. Pripadnici Ete prepoznati su kao borci za slobodu, a protiv Frankovog fašističkog režima i kao borci za nacionalno osloboženje. 1970. godine kada su na suđenju u burgu su pripadnici svijete postali svjetski poznati dogodio se i procvat drugih terorističkih pokreta u europi te godine nastala je legenda o skupini Bader predvodniku vala ljevičarskog terorizma u zapadnoj europi u tramljute godine Andreas Badar, osuđeni podmetač požara u Frankfurtskoj robnoj kući i ljevičarski radikal, zaustavljen je od njemačke policije. Policajci su brzo uvidjeli da je osobna iskaznica koju Badar dao njima krivotvorena i on je završio u zatvoru. Bader je zbog podmetanja vatre osuđen na tri godine zatvora, pušten je zbog revizije slučaja. Onda je njemački vrhovni sud potvrdio presudu i Badar se trebao vratiti na odsluženje kazne. Ovom to nije bilo ni na kraj pameti. Sa svojom djevojkom Gudrun Enslin odlazi u Pariz, gdje živi u stanu režisa Debrea, milijunaša i revolucionara koji je služio 30-godišnju kaznu u Boliviji zbog pomaganja Che Guevari da potakne ustanak u toj latinoameričkoj zemlji. Iz Pariza Bader i Enslin odlaze u Strasbourg, a onda i u Italiju. Bader i Enslin vraćaju se zimi 1970. u Berlin. U travnju te godine Badar završao u zatvoru i Gudrun Enslin Molli Ulrike Meinhof, poznatu novinarku časopisa Konkret, koja je se držala dalje od radikala koji su razbišljali urbanoj gerili i oruženoj borbi protiv kapitalizma zbog svoje djece, da joj pomogne. Plan je bio da nagovore zatvorske vlasti da puste Badara, te zajedno sa Ulrikom Meinhof napiše knjigu o mladima na rubu društva.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 Tada su djevojke Gudrun i maskirani muškarac provalili u čitaonicu pucajući. Zatvorski stražari bili su svladani, a Andreas Bader i Ulrike Meinhof bježe skačući kroz prozor. U njemačkim novinama tako je počela priča o bandi badar Meinhoff Par tjedana nakon bjega u javnosti se pojavilo priopćenje najvjerojatnije sastavljeno od Ulrike Meinhof. U njemu svu odgovornost za bijeg preuzima skupina koja se nazivala Crvena armija.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 Kasnije će ta organizacija svom imenu dodati riječ, frakcija. Godine 1970. nastala je još jedna teroristička organizacija koja će se dovoditi u vezu setom. Te godine privremena Irska republikanska armija održala svoju prvu konvenciju. Za načelnika stožara izabran je Sean McTeofane privremena Irska republikanska armija nije htjela samo obraniti katolička područja u Sjevernoj Irskoj. Ona je htjela istirati britansku vojsku Sjeverne Irske, dokrajčiti britansku i unionističku vlast i ujediniti Irsku jednu republiku. Naravno, unionisti joj to nisu namjeravali dopustiti. Kodine 1970. bila je i ključna za etu, Postala je svjetski poznata, ali se našla pred raskrižje. Govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar vjesnika. ETA se, bez obzira na te svoje javno gledano zvjezdane trenutke, nakon suđenja našla u krizi. Naime, ona je pokazala se da ona politički propagandno bila izuzetno uspješna. Međutim, njena vojna aktivnost je naglo slabjela. Jedan razlog su stalni pritisci, drugi razlog su brojna uhićenja njenih članova. I u to vrijeme, po šestoj skup, skupštini, nastaje takozvana ETA-6, nazvana po, po šestoj skupštini, a većina pripadnika te ETA-6 završilo je kasnije u raznim ljevičarskim strankama, uglavnom baskijskim ljevičarskim strankama. ETA ni 70. ni 71. nije nikoga upila, što pokazuje koliko su pale njene vojne aktivnosti. A eta pet se u vremenu pregrupirala i 1972. godine pod vodstvom Eustagija Mendizabala, čije rat ime je Dzikija, je e, izvršila otnicu dva industrijalca, Odnosno, otela je dva industrijalca. I to je bila zapravo, je, to je bio jedan novi način e, borbe. Dakle, oni, naravno, kao i slavki otničari, traže novac, ali i e, traže rješenja, odnosno, pokušavaju pronaći rješenje u nekakvim kako bih kazao, industrijsko-radničkim pitanjima, dakle nekim sukobima između poslodavaca i radnika, što znači da su oni i dalje još uvijek e, u to doba i tekako prožiti tom i nekakvom socijalističkom mišlju. U to dobu su, naravno, je malo, malo popularni i od Marksa, ali to je bilo eto, da je ETA će naći oružje eksploziv za svoju kampanju terora koje traje već 36 godina. Do sada ETA je ubila oko 800 ljudi. A ta organizacija koja je nekada imala simpatije mnogih stanovnika Španjolske i svijeta postaće obična teroristička organizacija. A broj njezinih simpatizera drastično će opasti. Pogotovo kad 1975. godine umre njezin najveći neprijatelj Francisco Franco. A s njim nestoće i njegov režim.